Beraz, endaiako saske baloi elkarteko lagunekin itzaiten dugu, kaixo, nortzaituko? E, Nira ez jontsagartatzu, endaiako jokalari bat eta lehendakari ordea ere bai, eta nesken entrenatza ere. Esango dugu saske baloi aski esaguna dela hendaian, baina horreindik eskualdean aldean behar bada ez dela hainbeste ezagutzen endaiako taldea, baina esango dugu bazkide ugari eta jokalari ugari osatzen zu dela elkarteazta. Bai, hemen e, kosta, kosta aldean, Gara gut, behar bat, bayonarekin e, distanziak gehi, gehiago dituen klub bat. E, seguru da ezagusten dela gehiago behar bat futbola edo errukbia hemendik, baina saskibar ari gara gerozta ekipo gehiago izaten urtero eta mailaz igotzen, aurten ere bi ekipo seniorrak igo gara mailaz Beraz, uh, ari, ari da igotzen baiz, askebaloia. Gutxe gora bera, zenbat jokalari zaudete oroar, eh, taldean? Gutxi gora bera, gara, gara klubean, eta daukagu bost urteko eta urtetatik, eta gero lehela lehela izango dute gehienak, berro egitama urtekoak. Zenbat, eh, mailetan ari zarete? E, gaude ditugu guk kategoria guzietan, da, bi urtero dago kategori bat, bost urte tatik hasita, eta kategorieta guzietan daukagu ekipo bat mutila eta ekipo bat neska. Eta nuna entrelatzen duzuek? Eh? E, endaian irandatzeko gimnazioan, daude bi sala eta eskubalioarekin arikten e, dugu astea batean, sala batean eta beste astean bestean. Zuek elkarten informean parte hartzen zute, esamarra dugu jaia, Urteno, eta zer da eskaintzen duzuena, zerrako informazioa zabaltzen zure. hemen da gehiegi uh, ordutegiak uh, etortzen diren jakiteko egunetan, bueno, gazteak direnetan hemen hendaian dauden kirol guztiekin uh, Jakimartza zenta astertean daukat ez dakitzea, asteazkenak. Orduan ikustekoan ordutegiekin ta eskorarekin ta beste aktibitateekin eran uh, alduten egin kirol hori, ta jakiteko gero a ber zeiprizioan nola pasatzen den, partido partidoak asteburuetan, haurela. eta informazio hori da gehiena badatu duguna nola izan da a ber, hasi berri, hasi berria den aur batentzat. Nola izan da hasierako egun hori, e, izena emandu, lemagun onera etorri da, izena emandu. Nola izan da lehenengo eguna? Normalki itortzen direnean ja dago lehengo urtean zegoen ekipoa edo aurten iritsi denak geienak hor dira, iristen da berri bat, bi iristen dira normalean. Hortuan, bueno, aurkezpena egin, ikusi nola pasatzen den ta gero arabera Bo, egiten du entrenamendua bestekin, entrenamendua egin, ta buka, entrenamendu osoa egin, eta gero entrenamendu bukaren ikusten dugu egin maitatu duen, ez duen maitatu, ikusten baditugu zailtatsunak dituguela daukadugu zinez e, ranki, e, langile bat, hartzen du aldean eta egiten ditu ariketa bereziak beretzat ikasteko lehenengo eguna delako, eta gero taldearekin sartzen da aurrengo entrenamendutarako. Zein da nesken parte hartzea, hau da, azkeneko urteetan, Emendatua eginda parte hartzea edo oraindik badago lan bat egiteko. Ez pentsatzen dut badira kirol batzuk nesketan ez direla asko, beharra ba futbolean edo rugbyan, e, saskibaloian gira iaia ia erdi, erdi erdi erdi. Orduan beharra ba mutiretan piska bat geiago señorretan toroela, baina kategoriak guztiak ditugu mutiretan eta nesketan berdin. Aipatu duzu hemen, e, kostaldean eta ipar Euskal Herrian, bueno, ja Bilbao dela sebat e, duen e, taldeazaretela emaitzekin, gainera, emaitza oso emaitza bikainekin Egoaldeko, saskiboloik taldeekin, harremanetan zaudete, kolaborazio bat dago, pixka bat dola dago ba, Egiten dugu, saiatzen dugu urtero egiten, adizketetazun partidoetak, partidoak urte hasi eran, iruneko ekipoarekin, ornezketan egin nahi dute ere bai haurten, ondarribeko ekipoarekin, eta gero egiten dugunan, endaiako txapelketan, a, senior txapelketan urtebuka eran, Ea, aurten izan dugu Bilboko ekipa bat, induru beste urteetan ere Zarautzeko ekipoekin txapelketa bat. Saiatzen dugu bai egiten egualdeko eta iparaldeko kluben artean gutxienez partidoentzat lan bat. Gainera ez da berdin orastenan, orduan interesgarria da bi ekipontzat egitea partido hauek. Oso zuekin harrematan jartzeko informazioa jasotzeko edota izena emateko zein izango zen biderik egokiena. Eh, orain fe, Facebooketik edo Instagrametik izango da daresena. Jasoten dugunean, ematen dugu behar den entrenatzaileari edo horrela, eta erantzuten dugu. Zongi, guzti horrekin gelditzen gara, eskaldeko, bueno, ba, bizilagunak, gazteak bereziki, animatzen ditugu zuekin harrematak hartzeko eskermila, eh, gure antziatagatik, mi esker. Eskerikak guztu egi. <laughs>